Retrial Of famine and darkness And swore Still the voice In the desert cry prepare The way of the Lord Behold me comes, riding On the shining Like the sun At the trumpet call Lift your voice If you have to believe Out of science his salvation comes And these are the days of Ezekiel The dry bones with color in And these are the days of his servant David rebuilt in the temple of praise Oh, it's wild in the world Dit is skuins nou 7 uur Suid-Afrikaanse tyd. En jy is by die regte plek hoor, jy's by Net Radio SA. Hoe so moet jy weggaan hê? Jy is nou by die regte plek Net Radio SA. Ons webwerf vind jy by www.netradio.sa.co.za. Herhaal net www.netradiosa.co.za Nou, as jy daar op die webwerf dan kom, dan is al die informatie daar wat jy nodig het. Al die informatie oor die radiostasie, en al die programme wat uitgesaai word, al die omroepers, tye van uitsending, en dan ook belangrijk, een archief, daar in die archief Potgooi, ja, die Engels podcast, daar sal jy enige program wat alreeds van tevore uitgesaai is vind, so dat jy daar die keus kan uitoefen om dit dan te luister op jy eie tyd. Rede daarvoor is dat baie mense kan nie rechtig visies daar die specifieke tyd Luister nie, as gevolg van verskillende tydzones waarin ons ons self bevind en ook omstandighede waarin mense uit die aard van die saak hulle self dan nou net op daar die spesifieke oomblik bevind. So my pleidooi tot jou is om bykie te gaan kyk op die webwerf en bykie rond te krap, want as een mens nou kan sien wat die aangaan, dan kan jy vir iemand anders verduidelik. Jy sal by daar spelerkie vind op die blad wat is die spelerkie dit is nou die radio sy spelerkie, dat jy daar kan klik op die peilkie wat rechts ty soos by enige ander elektronische speler, waar jy klik op iets wat lyk soos een driehoek, maar so naar die rechterkant toe nuig, of op een vierkant om te stop nee dis maar die internationale tekens vir play en stop klik jy maar nie daar op en dan wacht jy so biggie mens moet met, met internet radio biggie geduldig wees en dan sal die radio begin speel en dan is jy daar maar daar is ook anders kakels op die webblad self wat iemand kan volg, hulle kan so maar allemaal kapje en puist, as ek dan daar die uitdrukking kan gebruik, en dat daar ergens vir jou alles dan op cinema, op jou desktop kapje en puist so dat jy enige van daar die skakels kan, kan probeer, wat soms is die skakel sterk en soms nou nie soms werkt dit, soms werkt dit nie en dan kan jy maar tussen daar die verskillende skakels bykie kies <coughs> nou ons het die voorrecht om met een internet radio, soos net radio SA, dwars oor die wereld uit te saai, dit wil sê, op hierdie huidige oomlik nou, terwyl ek self, Dr. Tini Eilers, hier van Ireni, Pretoria, Zuid-Afrika, hier uit saai, word my stem gedra, dwars oor die ganse wereld. So enig iemand, enig iemand in Spanje, of in sommelkons begint daar aan die een kant, in die Verenigde Staten van Amerika of in Alaska of in, kom ons sê ergens in Afrika, boor Noord-Afrika, Egypte nog verder op Noord-Israël en nog verder op daar in die Arabische uh, wereld waar sommige van ons mensen is en waar daar in geskakel is soos in Dubai, Abu Dhabi Verder op Noord-Rusland, daar in Saratov, is daar iemand wat so van tyd tot tyd luister. So, of dit nou daar die gebiede is wat ek hier genoem het, of ergens in Australië of in Nieuw-Zeeland, of ergens in Tokio, mense enige plek, mense kan enige plek inskakel. Indien hulle nou net weet, en as mens nou nie weet van Net Radio SA nie en jy weet nie van www.netradio.sa.co.za nie dan dan weet jy nou maar net doodgegoed so as jy iets weet wat ek nie weet nie en jy vertel nie vir my nie dan hoe sal ek het nou weet so dit is maar hoe dit werk dis, dit is die evangelie en dit is die kernopdrag van Jezus aan sy kerk gaan die hele wereld in en gaan verkondig hierdie goeie nieuws van die feit dat ek aan die kruis op Golgotha gesterf het en betaal het vir jou sonde, dat ek opgestaan het in die dood, dat ek na my vader toe gaan, dat ek die trooster die heilige geest gaan stuur om met julle te wees, en julle te help om voor te berei vir daar die grootte en die lichte gedag wanneer ek weer terugkom. Hier die goeie nies, mense, my liewe boete en sysie, is nies wat ons aan die hele wereld skuldig is. Ons moet het oordra, ons het nie rechte gekies nie, mense. Dis ons die liefde van God wat jou dring, soos Paulus dit ook sê. Hy sê die liefde van God dring my om al jy die dinge te doen. En weet jy hoe ver het hy gereis, hy moet my keer achter in jou Bijbel kyk, Na die kaarte, as jy goeie bybel het daar recht achter kaarte van Paulus' sendingreise Al sy sendingreise wat hy onderneem het met daar die soort van vervoerstelsel van destijds Het hy kruisend dwars die evangelie verkondig en sy leven daarvoor gegeen Nou hier is een radiostasie En jy kan help Jou hulp is bitter, bitter, bitter nodig, anders sal ek nou nie nou gevraad nie. As dit nie nodig was nie, dan vraag ek nie vir iemand iets nie. Dan probeer ek het liever self doen. Maar daar is sekere goed wat ek nou nie self kan doen nie. Ek ken nie jou vrienden nie, ek ken nie jou kontakte nie, kan het ook moest nou geen kontakt met my nie. En die enigste persoon wat nou met hulle kan kontakt maak is jy self en om rond te soek, hoe kom een op al die verskrilde platforms, hier is organisaties gestig, kom ek vertel jy net soeie oor ons Suid-Afrikaaners, wat in die land uitweg is, hier van 1994, na die verkiesing, en die huidige regime wat onder ons is, het mense die land by die miljoene verlaat, en hulle is het ooral, ooral boe in Noord-Afrika, net waar jy aan denk, amerika Al die lande wat ek nou, nou genoem het Europa En hulle is in Australië En in Nieuw-Zeeland En hulle is daar in die Arabiese wereld Honderde duisende van hulle En ons wil graag Met hulle contact maak Ons wil graag want hulle is ons naaste contact en as ons by hulle kan uitkom dan kan ons verder gaan en dit is hoe ons nou weet, daar is organisaties gestig in hier die verskillende groeperinge, soos byvoorbeeld die United Emirates, United Arab Emirates die Verenigde Arabische Emirate daar waar ons is die Tania Linda, alle blij daar is een groot groepering daar wat behoort aan die platform ek dink South Africans in Dubai en syke so, plekke of in die Emirates die mens kan hulle kontak so jy moet maar net rond kyk bykie na hierdie verskillende groepen en sluit aan by die groepen en vind uit hoe mens daar kan adverteer sommige van hulle wil nie dat jy in Afrikaans moet adverteer dan moet jy dit maar in Engels doen maar ons moet iets doen, ons kan nie net niks doen nie, want ek gaan nou vir jy sê oor die tydsgevrug waarin ons ons self bevind daar is eindelijk nie meer baie tyd oor nie, as ek nou sê baie tyd, dan moet ek eindelijk gesê daar is eindelijk nie meer tyd oor nie en ons moet die boodskap van Jezus en van sy brood wat daar moet gereed maak moet ons reg oor die ganse wereld verkondig en dis nie nou maar net een droom nie Mense, dit is werklikheid dit kan gedoen word Dit word dan nou gedoen, hier die stem van my hart loop nou dwars oor die ganse wereld Maar as iemand nou nie inskakel Dan is dit een stem roepen in die woestijn daar Totdat iemand nou weet, dan skakel die persoon nou maar in En dan gaan hy veel, baie, baie dankbaar wees As hy nou skielik daar in daar die verre lande Een stem hoor van iemand wat in Afrikaans met hom praat en nie net praat nie, met hom praat oor die goeie nieuws van Jezus Christus en dit wat hy vir ons gedoen het So, kom ek sê weer vir jou, baie welkom waar jy ook al vandaan inskakel of dit hier in Zuid-Afrika is en al wat ergens in die buitenland is Jy is verskrikkelijk baie, baie, baie welkom en ek gee om vir jou met die liefde van die Heere Jezus, die die liefde van God dring my, om jou ook lief te heen, kan nie anders nie, dit is die liefde van God, dit is nie mensgemaakte liefde nie, wees, dit is goddelike liefde, dit is omgeer liefde, dit is die liefde van die barmhartige Samaritaan, wat daar by die man gaan kniel, en aandag gee aan hom, en sy wonder vir hom versacht, en om help na herberg toe, en so, meer, en, so meer, en so meer, wat ons nou weet van die barremhartige Samaritaan. is God sy liefde in actie. Dis hoe Jezus liefde verduidelik het aan een man, wat gevraag het. So het Jezus dit verduidelik. Nou, hoe anders mense gaan ons dit doen, as om hierdie radiostatie dan, te ondersteun, want elke een van julle, wat nou luister na my, sit nie nou hier voor die radio, voor die microfoon, of achter die microfoon, en praat, en het hier die faciliteit tot jou beskikking, hier die program om jou uit te saai, en die, al die ander goeikies wat daarmee gepaard gaan, maar ja, jy kan het ondersteun, minstens, door jou kontakte, hier die informatie te stuur, Nou ek doen wat ek gewoon ek doen is om hierdie informatie op Facebook Church, FB Church, daar aan te kondig, daar te adverteer en as jy vir my jou naam net gee, dan kan ek jou koppel aan hierdie, hierdie groep, hierdie FB Church, so dat jy die dinge kan Uitstuur. Ek wou nou net nie die FB Church oopmaak so dat mense nou makkelijk daar kan inkom en alles daar kom die mekaar krap en goeders doen en sê wat, wat ek nou nie van weet nie wat ek nou later moet moet rechtstel nie. So ek moet nog uitvind hoe ons dit kan doen dat jy die dinge daar kan share as ons nou daar die Engelse uitdrukking wat ons op Facebook gebruik dat jy dit kan doen of dan kopie en pijst en stuur dit dan aan uh, na jou kontakte na toe. Maar iets moet ons probeer doen terwille van die koninkrijk, terwille van die feit van mense se siele wat onsterflik is. Die mensese siel kan nooit sterven nie En nou hang het af van waar die eindbestemming gaan wees, of dit nou aangenaam en dan of dat eeuwige aangenaamheid gaan wees, soos wat Daniel dit in die twaalfde hoofdstuk uitskryf as afgryslik, dit die woord afgryslik, mense, die woord afgryslik is een afgryslike woord, en ons wil toch nie mense hee en sien, en van weet wat hulle oor daar en daar die toestand moet ooppak, en nooit as die nummer nooit weer daar, uit En die statistieke waarmee ons werk is 107 mense wat per minuut recht oor die wereld sterf. So elke minuut wat verby tik, sterf daar 107 mense. En weet jy wat is die persentatie mense wat hulle oog in die eeuwige verdoeming is oopmaak van 107? Minstens 70 van hulle. Elke minuut. Sy lot verseel, hy kan het nooit verander nie, dit kan nooit weer verander word nie. En is hoekom Abram vir die man wat gesterf het gesê het, maar dit is onmoedlik, ons kan nie nou iemand stuur uit die dood om mense te gaan waarski nie. Dit werk nie so nie, Godse raadsplan werk nie so nie. Godse raadsplan werk, jy moet luister na die woord van God wat verkondig word. Waarna ons in diepte gaan kyk in die Romeine hoofdstuk 10, hoe Paulus dit verduidelik hoe een mens kan gloe. Jou geloof kom door die feit dat jy luister na Godse woord, is al. Dat is nie ander manier nie, God het nie twee maniere, hy het net hierdie een manier. En nou moet ons mense met hierdie radio reg oor die wereld wakker skut. Ons moet vir hulle sê, wat is die tyd? Dit het laat geword op Godse kalender en op Godse uurwerk. En ek het een program en ek sit en kyk nou hier op my desktop, wat ek nou vir jou kan gee die naam, dit is gratis om om af te laai so as jy dit nou kan doen die programse naam is Stellarium S-T-E-L-L a r -u, u m Stellarium Stellarium dis een program waarmee jy kan kyk na al die sterre tekens en jy kan die tyd en die plek in sit daar is die faciliteite dat jy dan daar hierdie sterre teken die konstellasies, die diere-rem, die zodiak dat jy daarna kan kyk vanuit verskillende plekke op aarde. Jy sien net waar jy is en dit plakkie dit nou daarin. En dan die tyd want hierdie diere-rem en hierdie konstellasies beweeg die heeltyd soos die arms van 'n oorloosie. So as jy daar die program het, dan sal jy hom een bykie moet bestudere, een bykie kyk, een bykie rond speel met hom, en dan jou plek inskryf as Jerusalem, of die naaste plek dan aan Jerusalem. En die datum wat jy daar begin het, jy ergens in September, sê nou maar so van die 18e Septemberse kant rond, want soos wat jy die datum anskryf, sê so jy sien hoe, hoe beweeg hier die constellatie, Dan gaan jy kyk na hierdie spesifieke sterreteken wat ek nou vir jou gaan lees. En te sien hoe daar die sterreteken in vervulling gegaan het al van die jaar 2000 toe ek het begin dorp. Ek het nie die program gehad, moet ek het maar net met die informatie gewerk, totdat ek dit een keer soek omtrent so 5 jaar gelede, denk ek, by een bybelstudie, by een woordschool aangebied het, en na die tyd het die jongman na my toe gekom het hierdie program en vir my gewys en vertoot ek letterlik gesien hoe hierdie sterre konstellatie dan werkelijk so werk soos wat ek dit gegloe het en dit voor my oog en die hoenervlees het dwars oor my hele lichaam uitgeslaan toe ek dit nou vir die eerste keer sien dit wat ek altyd gegloe het Mense, dit is te wonderik. Jy probleem is, jy gaan dit ook een dag sien, as dit te laat is, dan gaan jy in elk geval, jy gaan God sien. Jy gaan voor sy troon staan, jy gaan al sy engelen sien. En weet jy wat gaan sommige mense dan doen, volgens die boek boekopenbaring? Hulle gaan uitroep en sê, Berge, val op ons, Jebels, bedek ons, want wie kan in sy teenwoordigheid bestaan? nou kom ek sê vir jou my liewe boete en sissy so wat jy wat luister God het nie beha daarin dat mense daar in vrees en bewang en die sweet hulle uitslaan, ek weet nie of jy daie tyd nog daardie tyd nog kan sweet nie, want ek weet nie hoe God ons lichaam gaan verander nie, want jy kan nie in sy teenwoordigheid wees as een gewone mens nie, want God het dit vir Mooses gesê en nogthans Gaan mense sê, berge val op ons, jevels bedek ons, wat wieke in sy teenwoordigheid bestaan. Maar dit gaan, jy gaan in een touw staan. Die skryver van daar die professie sê, ek het hulle klein en groot voor God sien staan. Nou mense, as ek sê, God wil nie hee, dat jy in vrees en bevang daar moet staan nie. Hy wil hee, jy moet uitsien na hierdie dag. Jy moet blij wees. Maar jy kan net blij wees as jy gereed is. Dit is een algemene reel, mense. Dit wat ek nou vir jou sê, is een algemene reel. Ek het heel dag en al dag met studenten te doen, ek lewe heel dag en al dag tussen hulle. Dis daar een tyd van klas gee, en dan breek daar een tyd aan van die beoordeling van jou kennis, examen tyd, wanneer studenten daar in rye, rye, rye banke sit, en hulle is mors toe doodstil en is het gebed vir hulle gedoen, en dan mag niemand praat verder nie, en dan word die vraagstel uitgedeel, en dan hou jy die studentedop, want jy sê daar sy toezicht houwe, en jy sê die naakte vrees, op sommige gezichte, verslaand uit, mense wat huil, ek het mense daar gesien uitstap, wat nie is die vraagstel verder skryf, en sommer net inhandig, en huilend uitstap, Dan kyk jy na die mense wat gewerk het en wat studeer het, wat nachtedeur hulle self voorbereid het. Hulle sit en geniet dit. Nou, daar is ek, jy moet gereed maak. Die skrif sê dit dan vir ons, die Heere wil nie het dat die dag ons skielik moet oorval, soos barensnood, een swanger vrou oorval nie, jy weet mys nou hoe dit gaan, vrou is swanger, en sy is vir negen maande swanger, en skielik een dag, oorval die baringspijne haar, en dan is dit nood, dis pijn, dis seer, en nou God wil nie dat dit so met jou moet gaan hee. Hy wil hee, dit moet vir jou vreugdevolle dag wees. Waarna jy uitsien met blijdskap en nie met vrees en bewing nie. Sies toch, weet is as ek soms, ek sê, sê omdat ek nou tussen die studenten leef, dit is so'n pathetische gezicht om te kyk hoe sommige daar inkom soos skapen wat ter slachting gelei moet word. Jy voelt hom so jammer vir hulle. Maar God wil nie, dit moet so wees nie. Die skaap wat geslag is, die lam wat geslag is, is laag geslag. Ek en jy kan met vreugde en blijdskap daar die dag tegemoet gaan maar dan moet ons gereed wees daarvoor jy is nie maar somme net gereed nie so ek weet ek het nou julle klomp dinge gesê en ons trek al hier so wat ek sien 1926 en ek dink nog nie is ek het aangekondig dat jy nou hier luister na oordenking nie en dat jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Irini die staat van vrede in Pretoria, Suid-Afrika en dat jy rustig moet sit het ek al so wei gepraat en jy het nog nie eens rustig word ek hoop so, ek hoop nie te lang ek al rustig word Maar jy moet al so vijf minuute voor die tyd, moet jy jou plek inneem en rustig wees En luister en ontspan Praat met jou lichaam Dit wat ons leer vir jou op donderdag aand So'n 39 Praktise bybelse meditasie Om jou lichaam net tot bedaring te, te bring Want mense ek verstaan alles Van om heel dag bezig te wees Ek hartop ook maar net die heel dag Van die een situasie na volgende situasie in jou brein is die hele tijd aan die gang En jou lichaam is aan die gang En ten die tyd dat jy hier vir die huis instap Soos wat ek nou vanavond gevoel het is gaan leer by bed Maar dan onmiddellik Dan denk jy aan die feit Dat jy nou nou moet uitsaai En jy moet nog daarvoor voorbereid en jy moet nog jou program opstel, jy moet die voordie rekenaar kom sit, jy moet jou muziek uh, hier intrek in die speellys, en jy moet dit adverteer, soos wat ek dit doen op fp Church, en ek moet dit adverteer hier op ons eie kletskamer, en myself dan gereed maak en rustig raak, en dan hoop ek, dat jy ook al bykie tyd gemaakt het om rustig te wees, want dit is nie makkelijk, dit is nie makkelijk om alles net, uit te skakel en af te skakel waar jy nou bezig was tot op die oomblik nie. Maar mens moet dit maar doen hoor. Ek kan het was een dag by een kerk gaan luister ek dink dit was Pastoor Bonke Reinhard Bonke wat gepreek het ergens hier was in Pretoria en toe ek daar aankom, toe sien ek al die banke, van vooraf, tot er omtrend recht achter het, bybels op, en kleerasie en goeikies, persoonlijke goed, van mense wat al lang, al hulle plekke daar ingeneem het. En nou stap ek so rond, en ek, iemand vraag vir my, of ek een sitplek soek, ja, hy sê, meneer, weet jy, as een mens nie hier voor die tyd, hier is nie, dan kry jy nie eindelike sitplek nie, dan kry jy miskien dalkestaanplek. En wie jy, wonderlijke gesig is dit, van mense wat honger is, vir Godse woord, en wat een uur voor die tyd, is hulle al daar, en is hulle al bezig om, hulle self rustig te kryk. want die mens moet dit net doodgewoon doen omdat ons mense is want die informatie wat ons moet oordra is so verskrikkelijk belangrijk en ek wil graag he jy moet kan tyd kyk jy moet kan weet hoe va, hoe ver ons gevorder het soos in die oud testamentiese tyd waar daar tik mure om die stad was en mense in die mure hulle huise gehad het en die wachters het op die boe op die mure geloop en nie net wacht gehou nie want hulle moes kyk of daar nie mense is wat vijandig is wat stad nou nader nie maar anders het hulle ook die tyd gekyk en weet jy hoe het hulle tyd gekyk ons moes nou nie nacht destijds het hulle moes nou son oorloosies gehad maar die skadeweer van die son het nou nie aangeduie hoe laat het is, want die nacht schyn die son moest nou nie. En het hulle gekyk na die sterre constellaties, en dan sal jy sien in die oud-testament, en dan vraag hulle, wachter, hoe ver is die nacht? Dan kon hy vir hulle sê op die eerste of die tweede of die derde of die vierde nacht waak is, en onthou Jezus ook vir Petrus gesê het Petrus, voordat die haan moord drie keer gekraai het dan sal jy of, het hy gesê, een keer gekraai het voordat die haan gekraai het sal jy my al drie keer verloon het want die haan kraai op een specifieke tyd in die ochend dink is omtrend so by drie uur of so ek is dan nie helemaal seker nie tussentijd het alles al so verander dit werk nie, eindelijk is my so nie Hanne staan so reg hier die middag gaan kraai, heel die mekaar maar hoe het ook al sê ons moet kan kyk ons moet kan opkyk, want die Heere het gesê, wanneer al hierdie dinge gebeur hoe die discipelstroom gevraad oor sy komst, die sê wat die dinge gaan gebeur, toe sê wanneer hierdie goedsien gebeur, moet julle begin opkyk Nou mense, hoekom kyk een mense op? Jy kan het die dag gesie opkyk en sien jy maar wolke en jy sien die son. Maar die aand sien jy sterre. En hy het gesê daar gaan tekens wees aan die son en die maan en die sterre. En van ons inlichting, is dan weet, weet ek van een program, ek denk dis op een zondag, Ek is ook nou nie meer seker op wat besonder gesê, want ek nie meer tyd kry om dit te kan doen nie was daar een program sterre en planete, ek weet het woord nog uitgesaai mense wat die sterre en planete doop en kyk wat gebeur wat soort soorte van bewegings en goed is neemende waar, want mense gaan nie eendag vir God te verskoning kan heen nie, om te sê my jyre, ek het die glad nie geweet nie hoe moet ek nou weet van son en maan en sterre En al is mens nou nie self dan nou daar effort in sit nie, dan gaan iemand anders dit sê, kan nou nie vanamens jou kan doen nie. Soos om tyd te kyk. Een mens leer mas om tyd te kyk. En as jy tyd kan kyk, het jy oorloosie in jy arm en jy weet, het jy kan kyk hoe laat het is. Maar mens moet eers leer om tyd te kyk. en ek denk ek het al vir julle hier op een stadium gesê, ek was een klein sienkie van, sê nou maar, so 7 of 6, tussen 6 en 7 rond had my broers my gestuur om te gaan kyk hoe laat is dit as hulle nou ergens daar buitenkant bezig om dit goed te doen, te speel wat, en jy is nou jong boete en hulle stadium jy maar rond en ek sê maar ek weet nog nie om tyd te kyk nie, sê man sê net vir ons Waar staan die kort weister en waar staan die lang cyfer? Want dan weet hulle dat, dat ek nou al kon tel en dat ek nou al 1 en 2 en 3 en die goed van mekaar kan onderskui en ek kan daarom a lang en a korte onderskui as die arms van die oorloosie en dan het ek nou teruggekom en vir gesê, die korte kie staan nou op die 3 en die lange staan op die 12 en nou ja, dan weet hulle mys nou laat is Maar ek het nie geweet nie, ek moes maar so leer Tot ek vandag hoef ek nou nie nodig om vir iemand te vraag hoe laat het is nie, ek kan myself kyk want ek het ons geleer om te kyk want iemand kan ons nou vir jou jok ook nie waar nie hy vir iemand vraag laat is het nie, persoon sê vir jy dit is nou so en so dan mag dat nou verkeerd wees Maar as jy dan op jouself kan tyd kyk dit jy maar nie nodig om iemand te vra nee kyk jy meself. Nou net so mens moet ons opkyk. Die Here het dit mos 'n opdrag gegee. Hy het gesê as julle hierdie goed sien gebeur soos die oorloë, aardbevings en so meer en pestsiektes, hy sê dan moet julle begin opkyk. Want julle verlossing is naby. Nou nou, ek het nou vir jou gesê van hierdie program en ek sê vir jou is gratis, jy kan aflaai. Ek het hom, Stellarium. Spel hom vir jou, S-T-E-W-L-A-R-I-U-M, Stellarium. Sy logo is so'n maan met sterre en ek dink as hy skynselig soe kyk van die son. <coughs> en Jeesema moet hom bykie met rond speel. Ek sal ook maar weer in die tussentijd na hom kyk en kyk of ek jou die verskillende stappen kan gee wat jy moet doen maar jy moet nou eers die programme en as jy homie het dan gaan het nou eers help ek sê nou vir jou nie so kry die programmekie Lime af as gratis en installeer om en speel begin met om so wanneer ek dan nou volgende keer vir jou daarie informatie gee dat jy dit nou self kan doen en ons moet aanstap Nee, soos wat ons dit gelees het in die Hebraers hoofdstuk sê, ons kan nie bly staan by die fondatie wat geleef word oor die koninkryk en die evangelie nie. Ons kan nie by die fondaties stilstaan en nee, ons moet anstap en ons moet na die volmaaktheid toe voortgaan. En ek gaan hy nou daar ons net lees, maar ek gaan eers vir jy sterre teken, net lees hier in openbaring, dat jy self, a ook daarna kan gaan kyk, dat jy dit minstens net self gesien het en gelees het, in die boek openbaring, daar by die twaalfde hoofstuk, die eerste vers, en een groot teken het in die jimmel verskyn, Een groot teken, beteken is een belangrike teken, maar is ook groot, want het is die grootste constellatie van hier die twaalf constellaties, uh, van die Zoudeek, of dan nou van die dierenriem, soos wat ek het vir jou gelees het daar uit Job, het God met Job staan en praat en van vra, nou kan jy nou die dierenriem laat beweeg, van die een constellatie naar die ander constellatie wat nou ophoed kom en dan ondergaan. Ja, Job kan moes dan nie sikker goed doen heen En daarmee sê God vir hom, hy is God Hy is in beheer van sy skipping En hy is in beheer van sy tyd God het die tyd bepaal Hy die tydsgevrugte bepaal Hy die seisoene bepaal En alles sal net precies so in vervulling gaan Soos wat hy sê En daarom gaan ons ook bieke kyk na die feestes, soos dit aangeteken is in Deviticus 23, dat jy net bieke kyk na die verskillende feeste, feeste beteken tyd om blij te wees, en alles gaan in Jezus in vervulling, die hele schrift, ook in feeste, want is enigste rees, rede wat ons het om blij te wees, is in Christus. Buitekant om met jy geen, soos in geen rede, om blij te kan wees nie. Want as jy buitekant Christus is, gaan jy verloore, En dit is nie iets van blijdskap nie, dit is verewig afgryslik. So kom ek lees na weer vir jou hier in openbaring 12 vers 1, een groot teken beteken, een belangrike teken, het in die hemel verskyn. Nou mense, hy het al na my mening in 2000 verskyn, of ek dit gesien vanaf die jaar 2000. Een vrouw, die Virgo. Een vrou wat met die son bekleed is, die son skyn on september maand, skyn die son van achter die vrou, van die Virgo. Dan word sy soort verlig door die son. Een vrou wat met die son bekleed is, en die maan was onder haar voete, en so het ek die maan dopgehou elke september maand, en gesien hoe elke september dit al nader en nader na af afvoete beweeg. En op haar hoof een kroon van 12 sterre, so het is ook in, in september tussen, omdat ons maande is nie diezelfde as die maande van die joodse kalender nie, dit, gaan beweeg, dit beweeg so tussen die 15 vijftiende tot die 15 vijftiende, van die een maand naar die ander maand, so oors vleel hulle mekaar dis ook om ek sê jy moet omtrend so kyk so van die 17de van september maand as jy die datum dan moet inset op jy stellarium programmekie om te sien jy sal dit letterlik sien jy sal die son sien, jy sal sien waar is die son achter jy die vrou, die virgo jy sal die kroone sien op haar kop en jy sal die maan sien aan haar voete Jy gaan dit letterlik sien, omdat hierdie kennis is nie algemene kennis nie, alle mense weet nie hiervan nie. Misschien is dit dat nou ook so die eerste keer daarvan hoor, behal was ek het nou al tevore gesê het. Maar dit is een groot wonder dat jy daarvan weet. Mense, jy val nou op hierdie stadie val jy binnen in die klas van die, die wijse manne, wat geweet het van Jezus' geboorte, omdat hulle die ster geweet het. Hulle het geken, hulle het geweet daarvan, hulle het bestudeer. En toe daar die ster verskyn, toe weet hulle die koning van die jode is geboore. Maar niemand anders het daarvan geweet nie. Niemand nie. Die jode het nie daarvan geweet nie. Israel het nie daarvan geweet nie. Jerusalem het nie geweet nie. Niemand nie. En maar nou weet jy, jy weet nou van hierdie teken, as jy nou nou my luister, nou denk nou net daar. Hoeveel mense van ons in die wereld luister nou op die oomlik na hierdie inlichting? Luister nou net na die praktische dilemma, waarin ek myself bevind, as die verkondiger nou van hierdie boodskap. Sê nou maar daar is nou 50 mense, sommer net een getal wat nou luister wat nou dan van die 7 meer as 7 biljoen mense wat op die aarde is en is nou heel rove skatting om te sê 50 want ek het geen idee hoeveel mense luister nie kan nog minder wees Nou wat van die rest van die 7 biljoen, ons is meer dan 7 biljoen mense al op die aarde, wat van hulle gaan hulle dit nooit hoor nie? Wat gaan hulle een dag van ons sê, hulle wat gaan van ons sê, maar julle ouders het gewet nie, nou, kom het julle nie alles in julle vermogen doen om ons allemaal te waarski nie? Want hy sê ons daar in Lika 16 die man wat sy oog in die hel oopmaak en hy begin daar vir Abram te smeek en sê kan hy nie maar asblief net iets doen en verlaaseres help dat hy kan opstaan uit die dood dat hy sy mense kan gaan waarskie daarby om. Dat hy nie ook in die plek van pijniging kom nie. Mense dis wat die elke dag gebeur en elke minuut Elke minuut is daar 107 mense wat sterf en 70 van die 107 maak hulle oor in die verdoeming is oop, om daar te bly tot in alle eeuwigheid. En wat denk jy, denk hulle van die kristene? As hulle is hier mense dan aan die slaap gewees, het hulle geweet van al die dinge? Ja, dit wat, wat een dag gaan gebeur. En ons sal moet aan ons kant doen wat ons kan. Want jy kan ook maar net dit doen wat jy kan. Ek kan nou nie meer doen, as wat ek nou bijvoorbeeld by, by, nou hier sit en doe nie, want jy sal nou ek praat nou hier al min of meer, een drie kwart uur aan mekaar. Maar dit, help nog nie, dat die 2 biljoen mense wat beskik oor slimfone, Maar recht oor die aarde is, dat hulle nou ingeskakel is en luister nie. Want hy sê, dit werk nou nie, nie nie so, dat ek nou maar net hoop nie, dit, dit werk nie so nie. Mens moet mense kontak en vir hulle sê, anders gaan hulle nie weet nie. En al kontak jylle, dan gaan sommige mense, die meeste van jylle, gaan ook nog nie ees daarop reageer nie. Nou terwijl ek so denk in die ergens van hierdie situasie, net vir jy vinnig sê van a man wat die hoogste orde bekleed in die duivelkerk hier in Zuid-Afrika, net die dag voor hy die duivel van aangezig tot aangezig ontmoet het en voor hom gestaan het en hom moes aanvaar en Jezus moes verwerp het hy moes die nachtmal beker vat en dit drink en het uitspoeg en sê daarmee verwerp ek Jezus en aanvaar ek jou Satan as God net voor hy dit gedoen het, het God een man gestuur wat met hom gaan praat het en omdringend gaan waarskeet en hierdie valbota hierdie duivel proester hierdie, hierdie man in sy gezicht gespoog en om gevloek en om weggejaag maar die man het weer teruggekom en weer teruggekom en weet nie hoeveel keer nie en toe hierdie valbota voor die duivel staan en daar die oomblikke toe hy die nachtmal moes gebruik en het uitspoog en Jezus verwerp en die duivel anvaar as God Toe twyfel hy daar oor, omdat hy toeskielik dink aan hierdie man wat met hom kom praat het. En weet jy wat, dit was sy redding. Want God het daar in, daar die oomblikke soos een weerlig straal daar laat slaan met een stem, soos een weerlig straal, soos een donderslag, gesê die sê hier uit want hy het klaas sy kese gemaakt. En so kon hy die vulbota rondbeweeg in Kaap, Aria, en ek het dan gaan luister so drie, vier keer, van sy jylle verhaal, van sy leven en hoe hy tot bekering gekom het. En uit die kake van die dood ontsnap het, uit die kake van die hel. En mense net so, vra die heren, dat ons mense soos brandhout, Uit die vier sal ruk Nou kyk dit gaan jou brand As jy stik vier Een stik brand houd wat daar besig is in die vier Wat besig is om te brand As jy dit uit die vier uit moet ruk Gaan jou hande zeer kry hoor Dit kost mens iets Maar iemand gaan een dag vir jou baie dankie sê En weet jy wie Gaan dit vir die meeste doen Jezus, jy gaan in sy oog kyk en hy gaan in jou oor kyk en hy gaan vir jou dankie sê vir elke liewe ding wat jy gedoen het Jezus het gesê, hy gaan vir my hense sê baie dankie dat jy vir my water gegeet toe ek dors was, iets gegeet het om te eet dankie dat jy my kom besoek het in die gevangenis hy sê dan gaan die mense vir hom sê, nou heren wanneer het dit moet jy gebeur dat ek jy gehelp het en dan Jezus' antwoord, vir sover jy dit gedoen het, aan die geringste van een van hierdie boetes en sissies van my, het jy dit vir my gedoen. Jezus, gaan vir jou dankie sê. Die skipper, God, vir jou dankie sê. Daarom, my liewe boete en sissie, het ons een groot taak, en ek, ek wil probeer om die ergens aan die oor te draan, dis vir die rede wat ek jou vraag om hierdie program, die Stellarium uh, vir jou net af te laai, dis gratis op die internet ek vind om net laai hem af, sit, download Stellarium en dan het jou om en dan kan ek op die volgende keer een bykie meer vir jou inhoud gee oor hoe om met hom te werk, dit nou, is nie ingewikkeld nie Maar ons weet, alle elektronika moet die soebykie vaardigheid hee om die goed oop te maak en daarmee te werk. En dan kyk jy, a bykie na hierdie sterre constellatie van openbaring 12 van die vrou, wat al reeds, daar die maan het ek had opgehou, mense van die jaar 2000 af, ek het dit opgehou en geseen hoe dit letterlik afbeweeg het, elke september maand was het die enkie verder en verder en verder, en nou is dit al reeds, aan haar voete, hoe ver dit aan haar voete moet wees, weet ek nou nie, so ek kan nou nie vir jou sê dat Jezus gaan nou hier die september maand, en hier die tyd van, want het moet tydens die feest van trompeten wees, want het is tydens die feest van trompeten, en by die blaas van die trompet, en by die stem van die aardsengel, dat ons hier op die aarde wat gereed gaan wees, verander gaan word in die oomblikse tyd, en Jezus bring dan ook die siele en die geest van die aarde, die gestorven is wat in om ons ontslaap het, saam met om en hulle lichame word verenig, en so het ons amal dan een jimmel vaart. net soos Jezus, opgevaar het, net so gaan ons hemelvaart het. Maar dan moet jy daarvoor gereed wees, anders gaan jy dit moest dan nie maak nie. Dan gaan jy nie opstaan. Nie. As jy gesterf het, as iemand gesterf het, en jy nie jy Jezus aanvaard, jy gaan nie opstaan. Nie. Daar is een tweede opstanding. Dit is opstanding van veroordeling. Dit die opstanding om voor die wit troon te gaan staan en veroordeel te word. en ons geem ons om vir mense. Ons moet dan, ons moet dan God lief hee, mense, dit is dan een opdrag. Ons moet die Heere God lief hee met ons jylle hart, met ons jylle siel, met ons jylle verstand, en met al ons kracht, en dan sê hy die tweede gebod, want as hier die twee opsommings van die gansig gebod van God, dit wat daaraan aan gelijk is, jy moet jou naaste lief hee soos jou self. Nou mense, ek en jy wil ons nou nie hel toe gaan nie. Dis mis een waarstelling wat ek nou maak. Ek en jy wat nou luister, wil nie hel toe gaan nie. Ons wil nie ons oog nie verdoemendis oopmaak nie. Nou wat van die rest van die mense? Ons kan mense net sê, Halleluja, prijs die Heere, ek gaan jimmel toe ek verwacht die Heere Jezus, ek is bly en vol blijdskap, wat van jou, jou mede uh, reisiger hier op die aarde, mense wat niks weet van hier die goeie nies nie, om jou naast te lief, soos jou sel. Weet jy, ons mense, het is ek het eendag dag gepreek, was bezig in die kerk, om te preek, En baie mense het geparkeer buitenkant in die straat. die straat was nou nie baie breed nie. En terwijl ek bezig is om te preek, denk so al pad die preek. Toe hoor ons net hierdie verskrikkelijke slag en allemaal weet, dit is nou een kar wat in iemandse kar wat al geparkeer is nou ongejaag het. En weet jy wat maak elke mens? Jy start om uit te gaan kyk en sien, kyk hoe wat jou kar is. As jou kar nog veilig is, kom jy terug en kom sit. En wat van die ander hou? Sê, dis maar hoe ons werk, dis hoe ons koppe werk. En eindelijk moet ons omgee vir mykaar. Ek moet my naaste lief hee, soos myself ek moet hierdie 2 biljoen mense, mense, ek weet hulle is gezichtloos vir ek en jy maar daar is 2 biljoen mense wat ons kan bereik met die radio 2 biljoen en dan praat ek net van slimfone praat nie van een tablet nie, praat ook nie van 'n skootrekenaar nie of ander rekenaars nie so daar minstens 2 biljoen En weet jy hoe het brand het soos een vuur binnen in my, as ek denk aan 2 biljoen en ek kyk hier voor my op die statistieke van die 107, het het altyd permanent hier by my, 107 mense wat sterf per minuut, dat is 600 6.390 mense wat per uur sterf. Daar is 153.000 mense wat per dag, so hierdie dag begin het in die einde, 153.000 mense gesterf. En in die jaar, 56 miljoen mense. Ons kan dat nie net so los nie, ons kan nie, ons kan het net doodgewoon het doen nie. Ons het die opdrag van die Heer Jezus self, gaan die wereld in, verkondig jy die evangelie aan die ganse mensdom, doop hulle en leer hulle om al die dinge te onderhou wat ek jylle geleer het. Laai vir jy stel haar hem af, volgende keer praat ek ek bykie meer daar oor, en ons groet hiervan uit Ayrini in Pretoria. In Zuid-Afrika mag jy wonderlijke aan hee in die van die herers jy slaap, mag het vir jou een vreugdevolle nachtrus wees, mag jy soet sla, honderdekes nachtrus ervaar, en die Heere is lief jy, en ek is lief jy, om vir jou, met die liefde van God, wat my dring, en daarmee shalom, en genie die rest van die aand. Oh